Arta tăcerii. Autor Blonchar. Aceasta este o înregistrare: lectură audio.ro O putere ignorată. Ne miră uneori poziția socială importantă a vreunui om, ale cărui merite le cunoaștem puțin sau deloc. Toată lumea este însă de acord că nu este deosebit de strălucitor, dar este binevoitor. Nu ne putem explica cum a putut urca atât de sus pe scara socială și deci nu putem lăuda metodele lui. Constatăm însă faptul obiectiv, fără ură. Unii se grăbesc să descopere acestui om calități inventate. Ce taină să fie la mijloc? Cu ce talisman să fie înzestrat oare asemenea om ca să atragă atâtea simpatii? Un talisman posedă, este adevărat, și încă unul din cele mai prețioase pe care le-ar putea avea un om. Știe să tacă. Și această știință face din el depozitul unei puteri pe care puțini o apreciază la adevărata ei valoare, dar a cărei dominare aproape toți o simt. Acest om care știe să tacă n-a dezamăgit pe nimeni și nici n-a rostit angajamente rămase neonorate. Câți oameni n au adus prestigiului lor o știrbire adâncă pentru că au sădit speranțe în jurul lor? așteptări care n-au fost împlinite. Cu toate acestea, ei nu erau mincinoși, dar au uitat să-și cântărească puterea de a realiza cele promise și ar fi vrut ca dorința să se transforme în realitate prin intermediul magiei cuvintelor. Cei care i-au crezut n-au întârziat desigur, să le ceară socoteală pentru decepția îndurată. I-au acuzat că le-au înșelat așteptările păstrând totodată o ură înverșunată împotriva lor. Ei n-au dorit să afle că acești oameni nu erau vinovați decât de un entuziasm care i-a făcut să se arate binevoitori, de o înflăcărare care i-a făcut să-și imagineze că dorința lor se va preface în realitate. Uneori, desigur, cel care a promis fără acoperire merită reproșuri pe drept cuvânt, atunci când agită în fața unor persoane din care dorește să facă uneltele pe care să le manevreze, agită chimere care, el știe prea bine, n-au să se întrupeze când. Asemenea, oameni își asumă serioase răspunderi. Cel care tace și nu promite nimic, este scutit de ele și nu poate greși în niciun fel. Sunt și flecari care se aventurează la a exprima angajamente formale, nu simple făgăduieli. În entuziasmul discursului lor, nu-și dau seama că de departe este un legământ solemn de o dispoziție oarecare și se trezesc perjuri fără voie. Alții își asumă răspunderi care îi depășesc. Atunci când se văd obligați să desfacă angajamentul luat, toți cei care au crezut în promisiunile lor îi pot învinui de trădare. Cel care știe să tacă. Nu se poate teme de astfel de dușmănii, pentru că obișnuința tăcerii îl scutește de acel entuziasm care își are izvorul cel mai adesea în amețeala pricinuită de beția de cuvinte. Cel care știe să tacă va cântări cu exactitate greutatea cuvintelor sale. El știe că fiecare cuvânt îi poate cauza neplăceri și se ferește să pronunțe vorbe care i-ar putea tulbura liniștea mai târziu. Și nimeni nu-i va aduce vreun reproș pentru că nu s-a aventurat în promisiuni. Chiar dacă ar fi realizat numai o parte din speranțele ce le-ar fi putut trezi, tot n-ar fi fost iertat. Iar el știe că așa e alcătuită firea omenească, încât unii se supără mai mult când capătă jumătate din ceea ce și-au dorit, decât atunci când nu capătă nimic. Cei care așteaptă să primească 100 și nu primesc decât 50, sunt mai nemulțumiți decât cei care, neașteptându-se la nimic, nu se miră că nu capătă nimic. Când taci, stai și te gândești. Gândind, îți grupezi observațiile. Cel care știe să tacă, cunoaște bine inima omenească și face efortul de a nu se lăsa prada acelei înflăcărări de moment care te duce mai departe decât ai intenționat. Pe lângă reținere, el dovedește și o altă calitate, încât cel care știe să tacă nu are dușmani. Este vorba de binecunoscută a lui discreție, care îl face depozitarul multor taine, multe dintre ele poate reprobabile, dar ai căror autor tremură să nu fie dezvăluiți. Ei îl vor susține fără îndoială pe cel care s-a dovedit discret, pentru că astfel se susțin pe ei înșiși. Oricare ar fi sentimentele lor pentru el, îi menajează din două motive – ambele favorizându-l pe cel discret. Unul este recunoștința pentru o discuție riguros verificată, nedezmințită, iar celălalt teama de a nu schimba atitudinea dacă un lucru anume i-ar displace. De aceea cei vizați de asemenea taine vor face discretului faima de om de merit și de valoare. Desigur, nu toate secretele destăinuite omului discret ascund fapte reprobabile, în ceasurile de descurajare, de nenorocire, el a primit confidențele a celor care au dorit să-și încredințeze povestea decepțiilor și a tainicilor lor dureri unui om discret care să-i consoleze. Și aceștia îl vor menaja pe cel care le apără taina, atât din recunoștință, cât și din speranța de a regăsi la nevoie în el prietenul compătimitor care, I-a primit confidențele altădată. Între alte motive care pledează în favoarea celui care știe să tacă, se află unul care a stat la originea norocului multor oameni. Se știe povestea acelui cardinal, mare prieten al tăcerii, a cărui faimă a avut ca punct de plecare tocmai această calitate, tăcerea. Papa murise și se stabilise ca în locul lui să fie ales un cardinal cu merite politice de netăgăduit. Crezându-se însă că acesta, bazându-se pe superioritatea lui, ar putea desfășura o stăpânire despotică, s-a propus un alt nume, numele unui prinț al bisericii vestit prin elogvența sa și replicile sale fulgerătoare. Conclavul era împărțit în două tabere, una optând pentru orator, cealaltă pentru politician. Cu toate acestea, se conveni că fiecare dintre ei ar putea reprezenta o primejdie, fiecare încercând să o anihileze pe celălalt. După îndelungate dezbateri, se ajunge la concluzia că ceea ce ar fi fost de dorit era ca ambele puteri să fie reunite într trona singură. Dar cum? Un singur mijloc exista, și anume să se aleagă un pontif al cărui caracter să fie pe rând oglindirea și a uneia și a celeilalte personalități propuse. Și membrii conclavului se priviră unii pe ceilalți, fiecare dorind să fie el acela care să întrunească calitățile vizate. Pentru că trebuia să se termine odată, ilustra adunare crezu în sfârșit că a găsit ceea ce căuta. În mijlocul candidaților se afla unul care nu spunea nimic. Era cunoscut ca fiind plin de bun simț, de circumspecție iar sfințenia vieții sale era foarte mult onorată. El întruni toate sufragiile. El dădea toate garanțiile. Și a fost un mare papă, iar oratorul și politicianul nu a avut asupra lui decât influența pe care el a dorit să le-o acordeze și își îndeplini misiunea cu o măreție și cu o stăpânire de sine care se îmbinară cu cele mai sublime aspirații ale politicii europene. Această poveste, care de fapt este istorie, este cea a privilegiaților despre care am vorbit aici. Aceștia sunt aleși cu mai multă bucurie decât alții, pentru că sunt socotiți mai puțin primejdioși, oferind garanția tăcerii lor, inofensiv pentru ambițiile manifestate în societate. Cu toate acestea, ei se prezintă adesea ca fiind plini de merite, dar numai atunci când li se pare nimerit să se exteriorizeze. Ei au calitatea de a nu fi niciodată intriganți. Cel care știe să tacă nu are spiritul acela viclean care îi însuflețește pe flecari. Adesea, el este un diplomat desăvârșit. Deprinderea de a-și păstra cugetările pentru sine îi dă o superioritate de netă găduit asupra celorlalți, care, vorbind, se dezvăluie pe ei înșiși. Știința tăcerii îl învață pe acela care o practică să aleagă momentul în care să vorbească iar momentul acesta este aproape întotdeauna plin de importanță și aduce izbânda, fiindcă cel care știe să tacă nu lasă în seama întâmplării nimic. Ar fi greșit să se înțeleagă că cel care știe să tacă este lipsit de elocuvență. Elocuvența lui este totdeauna aleasă, discursul lui este documentat și plin de învățăminte. Cel care știe să tacă poate fi tot atât de strălucit ca și un orator. Fiind însă mai rezervat, el nu își va arăta talentele decât când consideră necesar. În cele din urmă, ar fi imposibil să se nege. Cel care știe să tacă deține o putere cu atât mai copleșitoare cu cât, de cele mai multe ori, ea rămâne necunoscută chiar a pe care ea servește. Aceasta este taina dominației acestei puteri, pentru că împotriva unei puteri care te tem că va pune stăpânire pe tine, Lupți. Pe cea pe care nici măcar nu o bănuiești, o suporți. Tăcerea este una dintre acele binefăcătoare emanații, ale cării nevăzute și totuși suverane efecte înviorează slăbiciunile, reface vigoarea sufletească și ne copleșește cu bucuriile seninătății, împăcării cu sine și calmului interior. Sfârșitul cărții